biza eh? dila bilabeta bateatu dugu gu gure, gure kanpaina dirrubiltze kanpaina hori. Bon, sospiska bat bildu dugu. gure naikria ez da Agasagagas betea eta beraz uzten ditugu ino bat bategun epe e jendexre gure, gurekin juntatzeko. Hala oh joita asteko park soziala bat ehun eurotan dugula eta nahi bezain beste harttzen hal direla biztenena. Zenbateko kapitela nahi zinukkeete heldu. Sifretan no, bon, sartzeko, eh, behar ginukke ina alaz eh, urbildu ogoita amak mila eurotaik, kapital gisa. Gauhegun bat ditugu eh, ogoita bors mila, beraz, ala, falta ditugu azkenak, gero ainitz, eh, nola ekan, prinzipiozko akordio bat ditugu, baina oino diruz ez ditugunak eh, bildiak. Bai, interesa bikoitza da guretako e, lekuko hautetxeak gurekin ukaitia. Alde batetik gure kooperatifak onartzen baititu e, diru diruitugi publikoak e, akzio dun gisa. Beraz Bizkin in importanta da lekukoukatettzen sustengoa ukaitia alde ohtarik ere diru mail, diru biltzen mailatik ere eta bizstandena e, hek dira hobekienik plazatiak inguruko eta ljalaldeko proiektuekin e, guretzat elka baten sortzeko. Atsak abiatu genetien diela urte bat, txusen txusen, 2008ko e, txaila inoita sortzean, elkarte bat muntatu genien lekun behin, sugarai izenekoa, elkarte horrek lehen obrak ere manditu Aatsako oian eremu mu batean, e, hori esker gu kusidugu konkretu ki ze elementu behar genien hain zinatzeko, nola pasatzen zen egur mozte xantier bat, ze rentagarri tasunateatzen alginen hortik, eta olako elementu hainitz. Uai beste etapa bat abiatia dugu, diela bi hilabete e, zik, beraz, kooperatifa forma baten sortzeko xedea badugu eta horretan haigira orain azken bilabete bi horietan, eta gaurko eguna nahi ginen lekian jari, hori eta azteko e, suskriptzionek kampaňa gure Kooperatifeindako beti, beti idekia zela, eh, asken egunak, egunak ortsiela, eta baita ere hori eta e, gure proiektua nola e, lekian jartzen alginen, e, Lugaldeko beste proiektu batzuekin. Gure olburia hori da, su gaiak bakarrik proposatziak, edo forma diferentetan, eh? e, mementuko bakarrik egur puskak baditugu moztiak, berroita amak zentimetratan, eta gure elburietan da, biztandena egur xeekatia egitea, eh, plaket forreztiak francesa zaitzen dena, hori erabiltzen albaita eh, berogailu kolektibo batzuetan, hala nola errialkarguak eh, pentsatzen eh, dien pizinaren tzat, edo eh, huaistian ere haipatu dugu eh, lurrofondazonean nahi duten berogailu gauzen zatera, ere, ukanen dugu gaitasuna horien egiteko, baina egia da, ahatsan egindugun lehen egur mozite horretan, bakarik egur puskak atera ditugula, beraz bergoita hamar zentimetratan.